матеріальне місце, септо небо емпірейське для святих, не з потреби одного для блаженства їхнього, а з огляду сообразної пристойності і украси. Для варіння сердець я б їм на кобзі та заспівав якусь свою пісню, хоч бі цю. Ой, біда, біда, чайці небозі, що вивела дітки прибитій дорозі. Ки-ги, -ки Злетівши вгору, Прийшлось втопитись В Чорному морі. Жито поспіло, Приспіло діло, Йдуть жінці жати, Діток забирати. Ки-ги-ки-ги, -ки Злетівши вгору, Прийшлось втопитись В Чорному морю. Ой, діти-діти, Де вас подіти? Чи мені втопитись, Чи згоря убитись? ки ги, -ки -ги. Злетівши вгору, Прийшлось втопитись В Чорному морю, І кулик чайку взяв за чубайку, Чайка кигичи, Згиньте куличи, Киги, киги, Злетівши вгору, Прийшлось втопитись В Чорному морю, Абугай, богу, Гни чайку в дугу, Не кричи, чайко, Бо буде тяжко, Киги-киги, злетівши в гору, прийшлось втопитись в Чорному морю. Як не кричати, як не літати? Дітки маленькі, а я їх мати. Киги-киги, злетівши вгору, прийшлось втопитись в Чорному морю. Отак, От пане самівий, наша Україна. З одного боку король, з другого султана, з третього хіба що море чорне? «Король же тобі дружбу пропонує, – чув я. Гей, брати саміли, знаємо ми з тобою грецьких богів, римських імператорів, всі суз'ївся на небі і вітрих в степах, та й всіх королів знаємо. Як сказав колись курці, «Квос віцарі скаве амікос тібі ес секредас, бережись з переможених тобою, війна буде». Знову війна і насильство. Ніяке насильство не послаблює істини, а тільки слугує її возвишенню. Душа втомлюється від насильства, народ і земля втомлюються. Дружбу жду з боку четвертого, про який згадати боюсь. Жду і ніяк не діждуся. Може тому і стривожений такий. Саме й хотів я сказати тобі, що їде посол до тебе від московського царя, мовив Саміла. І це мовчав всю ніч. Не хотів перебувати твоєї мови, вельми цікавої, пожиточної навіть для духа. За таку вість обійняти б тебе, як брата Саміла. Хіба можна обійняти дух? Сказав він гірка і зник. А на дворі заіржали коні і запалали смолоскипи. Прибули Горський і син Тиміш з вістю, що їде до Чигарина посол царя Московського ункозький з листами і дарунками. Душа моя стрепенулася в вісті з Москви. Віст благає добре чи зла? Пан Іван за злучаєм своїм занудливо почав напихати мене всіляким дріб'язком, приберігаючи найголовніше на сам кінець. Та тут ставимо на заваді мій тимко. На язик, я повздержний. Ой, пане писарю, гримно він. Не дури гетьманові, а каже діло. Посол московський береться до Чигирина, вже з Дніпрому, переясливий. Встрічати треба? Чи як батько гетьмана? Я знаю і не знав про посла. Бо не міг же сказати, що дух самілію звідомляє мене про це. Тож промовчу і погляну на свого генерального писаря. Він знову почав про поділля і про шляхту і про те, що сам канцлер Осолінський обіцяє мені мир без битви і перемогу без небезпек. Та тут наступив на нього тиміш, відгортаючи своєю тяжкою рукою короткі руки писарські, дивуючись і обуючись одночасно пертостю пана Івана. Гукнув. Та ж про пана посла, мов, пане писарі, чи не чуєш? Стрічати треба чи як? Я й сам можу поїхати до Дніпра. Усе рідне завжди трохи нахабне. Це неминуче. Може, так і треба. Принаймні цього разу я вдячний був тимкові, що порятував він мене від занудного стілиговського, перед якою навіть я часто був безрадний. Стрічати посла будеш перед Чигирином. Допровадить же його, хай сам полковник Переяславський. Я ж ще тиждень буде в суботові. «Не все, що сказав тобі батько», Мовив Тимко, хитро мружачись. «Не занудьгуєш туди в суботові?» «Що там маєш?» «Цього вже пан Писар?» «Не сказав би, мабуть, ніколи». «Не дурійте, муж». «Та що?» «Пані Роїна їде сюди разом з пані Писаревою». «Я поглянув на Луговського. Той випустив очі. Покликав жену до себе». Ніхто не візьме тобі за зле, пане Іване. Потоваришувала вона з пані радіною. Ото й гаразд. Затоваришували вони ще з кимось, батько, зараготав Тимко. Зачарував їх той недомірок, зегар містер. Привезуть його до тебе гетьмане, щоб ти втішився його новими. Я вже й забув про того зегар Тільки тепер згадав, та згадавши й знову забув. А мені нагадувано спосіб настирливий і так невчасно. Матрона зраділа, почувши про прибуття пані Раїни. В мені та радість відбилася тяжкою образою. Хотів сказати їй, чому ж задієш. Тепер зможу обіймати тебе лише поглядами. Кінчилася наша самотність благословенна. Не сказав нічого, тільки погладив їй плече худеньке. Хочеш зробити все для людей...